dalam saya tahu ya. jadi ada banyak lagi dah perkara-perkara yang berkenaan dengan ilmu tauhid ni untuk kita ketahui, untuk kita pelajari sebenarnya luas sangat-sangat luas cuma sifat 20 itu hanya sebahagian saya daripada apa ni ilmu tauhid Antara perkara-perkara antara yang penting yang perlu kita tahu dalam tahun ini Tentang kirkah-kirkah yang sesat Kita tahu ya Mereka Indonesia Mereka Hawa Rich Mereka Tidak Kita tahu juga Pahamannya-pahamannya yang terasnya Yang mana yang terasnya ada pahaman-pahaman yang salah yang, yang dianggap pusat tanpa boleh menyebabkan kafir ke mana Dan juga ada pahaman-pahaman atau pindah-pindah yang pusat yang tidak sampai ke peringkat kafir Jadi, secara Jadi ada dua buku ke sini yang cerita tentang kerukah-kerukah yang pusat Cil dan habis ini kan panjang Mereka buat kesimpulan ini Perbandingan diantara Ambitah Adesuna berjamaah dengan kita, adesuna Terutah-utah dengan orang lainnya Tapi yang paling penting tak yang paling penting dalam pengajian tauhid sifat 20 ataupun nak fikir 50 20 sifat Allah yang wajib 20 sifat Allah yang mustahil satu sifat Allah yang jaiz ataupun harus pun mungkin bagus 20, 20 1 jadi 41 boleh empat sifat rasul yang wajib Empat si parasol yang mustahil, satu si parasol yang harus dapat menjais. Jadi sembilan yang berpasukan itu ini dua dipanggil akidah lima puluh, akah ilmu khomsil, akah ilmu khomsil, tidak lima puluh. Hukumnya wajib, hukumnya wajib bagi setiap mukalaf ini Islam yang berakar dan balik. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah Berserta dalil yang tidak jemali Jemali maksudnya yang berikan ataupun yang, yang umum wajib Bagi orang yang boleh berfikir. Ada yang tak ada fikir Ada yang tidak Dia jadi mampu untuk bersikir Kalau yang tak mampu untuk bersikir Tengok <tuk> tak wajib kau kena bangi hari, aku ni faktual, ulama ulama aktifah, alusi nama jemaah wajib, wajib maknanya... wajib kata tak boleh sesat, kata tak boleh sesat. Bangi waranya, mukalaf yang yang yang boleh berfikir, mana ada kemampuan untuk berfikir Dia ada segelintir orang yang dipanggil stafi, nama saya jadi ni bodoh... bulu, itu dia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 Cukup sekadar untuk Sifat yang Sifat yang Sifat Allah itu wujud ha? Wajib bagi Allah Memiliki sifat wujud Kemudian mustahil bagi Allah, mustahil bagi Allah. Sifat yang Adam Sifat yang Mustahil ini saya tak bagi Sifat yang kita Ini nak tulis Tapi kalau bahasa Boleh dari Boleh nak tak Ikat-ikat ha, lah Ikat-ikat tu ikat Gari tak lemah 20 sikat yang Wajib ke apa kan Wujud, hidam, bakok Masalah, bersuling, awal Yang menggunakan Kuan-Naniat, putera, iradah Alimut, air Tamat, basah, kalah Kemudian kamu kau nunggu, kawadiran, kau nunggu, buridan, kau nunggu, buri, caniman, kau nunggu, harian, kau nunggu, nyasa, kau nunggu, bangtiran, kau nunggu, takkan dengan Dia belum Yang lawan dia tu 20 dia mustahil. Mustahil, lah, mustahil, sifat ni mustahil lawan tu Yang sebab yang wajib tu ada dia punya lawan dia, lah, ataupun juga mustahil bagi dia kalau wujud, lawan dia Adam, Adam ni takde, wujud ni ada Adam ni takde ada. Ain je bukan hadis Ain darmi hadam Kalau Hapa ni Pidam Lawannya Pidam lawannya hadis Baru Pidam ni yang tidak ada permulaan Hadis baru yang ada yang ada. Kemudian bakok lawannya Panah Bakok lawannya panah Bapak ni berkekalan Panak ni akan Misnah Mukhallah Seperti dia terhawali Berbeza dengan Makhluk yang baru Dia memasalah, memasalah. Mumasalah Mumasalah Maksudnya sempurna makan Buat jadual Maksudnya sempurna goreng Mumasalah Mim kalau bahasa Melayu M Memasalah Maksudnya tak apa Dikit-dikit Lawan bagi Mukaul Abadudul Al-Hawadis Memasalah Memasalah tu menyerupai Mukaul Abadudul Al-Hawadis Berbeza dengan sesuatu yang baru Lawannya yang mustahil berlawan, kata, Memasalah Menyerupai makhluk Biar muhu bin Afsir Berdiri dengan sendirinya Lawan dia? Yang bin Asir, dia. lawannya, yang menghubungkan sih berdiri dengan dirinya, lawannya, hmm, hmm, hmm, apa lawannya? Mencantumkan nama keluarga apa? Hah, hah, tengah, ada yang lainnya. Yang menghubungkan sih lawannya, apa tuh dia panggilnya? That's yeah. it. yang se referred di dalam dengan tombak tempat dan luar al-Mahas ini perlu lah. pula dan perlu itu adalah keadaan mudharah dana untuk mendapatkan sumber al-ihtiyaj keperluan ila mahal kepada mahal tempat yang mukassis yang mengadakan atau yang menjadikan panjang menawar pula tak ada yang lebih jadi kita ingin al-sini lawannya al-ihtiyaj ila mahal al-mukassis dan mandanglah. Maksudnya perlu kepada tempat dan penciptalah. Al-ihtiyal alif lam, alif ha hadal. Ta ya alif jim. Al-ihtiyas ni memerlukan Ila kepada mahal Mimhalam Mahalim Ila Ila Mahalim Kemudian Wa mukhasisir Mukhasisir Suat Mimkhasat Suat Mukhasisir Mim Mahal tempat ada setengah ramah memberi taksiran tempat Setengah ramah memberi taksiran Zat Mukhasis Iaitu sesuatu yang mencipta dan mana Allah tidak perlu kepada penciptaan itu kepada dia, yang wujudnya sendirinya dirinya. Hmm, lawan. Tayamumhu binnafsi berdiri dengan dirinya sendiri dengan zatnya sendiri. sendiri. Dia tidak sendiri disyikir mana tidak perlu kepada selain daripada zatnya. Jadi mana lawannya al-ihtiyar ini perlu bila mahal buat mempaksa Kita boleh tempat dan mencipta Dan kita lah Kita, kita nak beri kena ada Dari bumi ya Kita beri atas ya? Tak angin tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak boleh Kita perlu pada bumi tempat Kita boleh beri Boleh bumi kita kepung Tak boleh Kita perlu pada tempat Jadi, Kita ni kita ni perlu pada mencipta Maaf tak ada orang buat itulah Eh? Eh? Boleh tak? Ah, boleh siap Tak ada lepas ni kan? Itu dah tak nampak apa? Tak nampak Tak nampak Kita buat kesimpulan ni Nampak namaran tu Kemudian Wah dan niat Wah dan niat Esa satu Saat tu berbilang Saat tu berbilang Misahir bagi Allah itu berbilang Saat tu Sa-aim darat yang kudra kudra lawan dia adalah ajzu lemah kudra lawan dia adalah ajzu lemah ain jim zaid ajiz adalah ajzu mustahil bagi Allah itu ajiz atau lemah Kemudian al-irada lawan ke raha. ni ini মানে tidak tidak disukai atau benci. Tak wajib irada menyeli keinginan. Jadi maksudnya itu situ, apabila seseorang itu mempunyai keinginan, mana ini sudah tak lebih tak ada keinginan juga. Jadi karohah atau pun melihat sentiasa mana karohah ini tidak mempunyai keinginan, boleh secara secara lawan yang berbeza-beza. Mana al karohah ini tidak mempunyai keinginan. zara ira ta asu al al jahil jahlu jahil sekali Allah itu jahil kemudian al, hidup, al -maut. hayat hidup lawan al-maut hayaat lawan maut Awak oh, mati, hayat itu lawan mati. Tahir berjalan itu mati. Kemudian sama tawadeh uh, as-samam, fat mimim as-samamu. Samamu ini mana itu peka? As-samamu. Kemudian pasar lawannya al-amr buta mustahil menggabung buta kemudian yang ke-13 yaitu al-kalam perkata kata berbicara lawannya al-bakamu isu tak mungkin lawan isu mustahil lawan isu a wow. Good no. Yang awal sampai rumah, kalau terus main main main, semua kan dapat lama ni. Lawan lawan zaman dia je, dia hari. Bapa dia panah, mak orang dia semua Jam jam yang kemudian nanti Yang menjalankan Dia Bila Bila mahal Buat Bila mahal Wajahnya Tak hancur Berserah Aizah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 Bahamu Allah Adil Allah Dan Adil Baik Para ada Sahag selaku sesuatu perkara yang boleh yang yang yang mesti dinisbatkan kepada zat sifat ni benda yang boleh disifatkan kepada zat dan ada zat huruf pada sifat Sebab sifat jenis nanti sifat tu adalah sesuatu yang mendekat pada zat tidak boleh dipisahkan daripada zat bergantung kepada zat dan ia bukan zat Sifat itu bukanlah zat Tetapi ia melekat pada zat Bersatu dengan zat Tidak boleh dipisahkan daripada zat Tidak boleh berdiri sendiri tanpa zat Itu sifat Dia punya sifat Dan sifatnya ada satu yang positif Dia lah perlawanan Semua buruk Tinggi rendah kan? Keras, tembih Mesti ada binting keras, Binting umur Kan Aa, Bagaimana ni Aa, Maris panjang Maris pendek Tapi wujud Wujud ni kalau kita nak jadikan Dia ikut tu lah kan tahu tu Tak wujud lah kan? Jadi macam mana kita nak kata, misalnya ni wujud dia tak wujud Yang kursi ni wujud Kursi bersifat wujud Kursi bersifat tak wujud Boleh? Kursi ni tak wujud Kursi ini tak wujud Kita kata, kursi ni maknanya, katalah kursi tu Sifat ni tak wujud Mana ah, boleh Faham? Tak kata, kursi ni Mambut ataupun kursi pasti jenis ni terang Boleh? Perlawanan satu terang ke mambut Kursi ni mici, kursi tu besar Boleh? Tapi kalau kursi ni wujud, kursi tu tak wujud Kita kata kursi tu, maksudnya ada kursi tu tapi tak wujud Mereka wujud macam mana? Kita kata kursi tu, tapi orang kata tu wujud dah tau Faham maknanya hujud ni kita tak boleh disipati dengan lawan dia. saham kan? kita nak menjimpati satu benda dengan lawan bagi tak wujud. diling ni hujud, dinding tu tak wujud. nak tahu dia tu ni, kau kata dinding tu tu mana ada tu kita kata tak wujud. Tapi kalau tak wujud kena kau kata dinding tu kemarin mana tak boleh lah nak menjimpati dia, sebab tu macam kata hujud ni bukan siwat sebab dia tak boleh disipati dengan lawan dia. Jadi dia anggap sifat wujud ni sebagai satu keadaan Jadi Imam Fakunul Al-Abadi datang lupa turun Dia kata Tak payah menaik-menaik kepala Anggap dia sifat wujud tu nanti sebagai satu sifat Anggap dia wujud sebagai satu sifat Tapi kita bagi dia nama khusus Baginya sifat manusia. Jadi dia satu je lagi Wujud ni dia kategorikan dia nama dengan sifat manusia. Kemudian kalau mula dibangun masari, siapa nampaknya adalah keadaan, keadaan, tidak Ke mungkin masari, ashari, itu ya? ya, Kemudian yang ini lagi, tidak, maka. Ini Sifat Sampiah Ini mulai dari bahasa yang kita buat Buat revision boleh Sifat Sampiah Apa tu Sampiah? Sifat Sampiah ni Sampiah ni mencopot. Kenapa tu mencobot? Hah? Adi yang tu dia nampak kat Indonesia Mencobot Dengan Ah, terus terus terus kuat, ah, ah, menjawab ini kuat tu, menarik atau men apa namanya menafikan lah, ha? menafikan sifat saderi sifat sifat yang menafikan bahwa Allah itu ada Allah atau Hadis, Allah Tuhmana Lalu masalah rumah tu uh, Ihtias dan maharul Maksud, maka kita nama cipat terbiaya, iaitu Tidak bapak masalah kerja mati, kemulia Dan biaya ini untuk Memperintiskan Allah Ataupun membebaskan Allah Daripada sifat-sifat kekurangan. Ya, nama dia, maka dia menetapkan sifat ciipat tidak bapak Kalau dia lalu cipat, kemuliaan, ni sudah cepat selesai. Kemudian yang lagi tujuh ni, Terlebihnya kedua, ketiga, enam, tujuh, sama, bar salah, Ini jawabnya sifat maani. Sifat maani yang tujuh. Sifat maani adalah sifat yang tampak pada darah. Cepat talbiah dengan cepat nasihat ni Kalau cepat ma'ani ni Besok kita boleh melihat Dekat-dekat Kita akan nampak Tukerah Dekat-dekat Macam mana betul dia, Allah? Kita akan nampak Iralah tu dekat Dekat-dekat Allah Emu Sama masa Kerana ini semua ni Akan nampak Dekat Allah. Macam cepat ma'ani Yang mana betul Wala Berlaku Dekat-dekat Kemudian Ada lagi katulah yang keempat Sifat Ma'nauliyah Baik Kita dengar jenilah 14 tu ni 14 Kau'nu Ketak-ketak dia Ketak-ketak jadi Korawiran 15 16 14 15 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 Kemudian koronohu Salah minyak ni Kemudian koronohu Masih lirang Kemudian koronohu Lentakan diri main Sepat Kemudian Penmuat bagi sifat main Puan-puan sifat main puan nanti kita akan masuk bapak asuh tu ni mana baris siapa? kita tahu lah, Jadi, kena tahulah, ini kena semua boleh. ni eh. ini setiap orang ada yang kita kena boleh tunjuk kamu ni kat rumah yang yang yang setiap dekat anak istri boleh ikut buat setiap orang punya susu sekeri juga, sebelas ni apa nak ajak kita okay. ah, boleh buka rekan dalam rumah itu anak isteri bapak teribadinya at least lebih baik dengan kawan-kawan kuasa ataupun lebih baik lagi mengajar diri orang lebih baik lagi mengajar diri lebih baik lagi dibuka satu ujianlah orang tua memasak suara rumah ini apa pun boleh boleh tegak-tegak kepada diri orang tua isteri nak putus nak siap yang lawan diri makna diri pun Kemudian tekanan Dajil dari suri pun dalam dalam setap kan Aku dari wujud Dari simali, aku dari sekidang Dari simali, aku dari bapak Dari simali, dadil ada dua Dia itu Dadil dari dua Satu dadil Naksali Dan Naksali No Nukar Seperti lah jadi dalil akli al-amin nakli ini nukil kurang hendis dalam akli ni akal berfikir dalam wujud dalil sungguh sebagai dalil wujud bagi nakli karena. Kalau di nangis Allah Allah, air yang awal keluar bersama wajib mempunyai panjaran dari kawan-kawan juga dalam Secara yang ini, tunjuknya, cuma contoh yang lain lah Cuman contoh dan secara akal, dari tunjuknya Allah bilang, tunjuknya Alhamdulillah Sebenarnya, kalau kita bangsa sebutkan, tengok adil dari Ataupun sahabat, berkata yang imam Berkata dia? berkata Kandungnya ujian yang harimau tu, adanya taip ikan macam tu tak parah ikan, tak mungkin tak parah ikan macam tu ujian diri, tak mungkin tak ikan tu ujian diri, macam ni. Asalnya bukan harimau. Jadi alam ni ujian alam ini disebabkan cipta oleh Tuhan tuhaja, oleh Allah. Tak mungkin alam ni ujian misteri, pasti ada dahnya ujian cipta nama. Ia cipta nama sendiri dia, dia ya, tak bersih, dia tu kacau. Nanti termasuk sekian ramu tuhaja. Dan kita bapak memutul lah Sampai 2020 tu tu ni ada Dari bagaimana Dan juga yang perlu diketahui Dalam lima tahun ni Ini hukum akal Hukum Dia kena kita perlukan Hukum akal Maksudnya kita perlu tahu tentang Hukum akal, hukum akal tu ada tiga Wajib Yang Jaih. Bukan dari segi mereka Kalau wajib mereka buat, Tak pandai tak buat kerja Misalnya tak boleh Hukum akal Terima wajib maknanya Akal boleh terima you know, Simple Misalnya punya akal tak boleh terima Akal tak boleh terima Dan jadi ni Orang-orang boleh jadis boleh tidak Dulu tak tengah Tak tahu Semuanya tahu Okey, tak betul-betul Bila orang menjawab apa itu Hukum akal Kajik juga akal Misalnya Jaya juga akal Jaya juga akal Jaya juga Tahan lah okay. Satu lagi sifat Dia ya, hafiz Sifat dia ja, bagi Allah satu nah, Hah boleh Hah Apa Sifat dia hafiz menyebabkan yang wajib yang selanjutnya tak termasuklah yang seorang yang boleh tak membuat badai yang berat dalam mereka itu dah dah berhendam dah berhentangan dengan sifat daya yang itu bagi lima. Kalau benda yang dalam tu. Tak penye rupen rupu jati ni dorang. Apa kita wajib duit tadi. Kalau nampak macam ada kat luar. Ya. Di sana. Ya. Ya.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 Ini semua penang <coughs> Ini semua ada lampaan Sampai mati Selalu put Lagi Pulang dah ni Depan ya. saya tak ada yang nak berkatukan yang tak yang bermi luar. Jadi tu. Nah, tapi yang maknanya ini. saya pertanyaan dua orang. Ada. Kenapa? eh buat dengan sobol bola lain Yang kurang sikit dekat Berselit ya? Ada 8 perketaan ke mana Ngeru ejak Tanya-tanya Ini kesimpulan ni Kita baca tangan dengan pulang Itu baru di dia tu Yang amali tu nanti Yang hmm, amal tu Yang tersebut dan ayat-ayat huh? nah, ini aku anhadis naqli kepada hadis. Ya. Ya. Di akal. Di akal. Wa Ratus berita, kita tuh kawikan. Kita tuh berita. Mesti jadul lah. Mesti tuh macam seni muzik terbaru. Macam mana tuh? Dua bulu, solat. Juga sejuta seratus ribu kali seratus empat puluh lima ribu. Masuk bermain dengan M. Nah, tim pasukan apa betul? aritmetik atau mungkin sinus? Wah, ini banyak. Itu adalah sesuatu Ini basic langsung langsung ni Tak tahu ni, tak hafal ni Bagaimana tu? Tahu bahagia Bagaimana tu Jadi sifat dua tu... Apa tu sifat dua puluh Kenapa wajib belajar sifat dua puluh Ini yang diperlukan di di di eh? Bisa sekarang kita Bila Bila-bila Bila-bila Ya. Jadi ulama-ulama telah sepakat bahawa seluruhnya Allah Subhanahu wa itu mempunyai sifat. Nanti ada golongan-golongan yang tidak mempercayai Allah mempunyai sifat contoh seperti aliran Mu'tazilah ataupun Mu'athilah tidak berhujuk bahawa Allah mempunyai sifat. Tapi kita hadis lawan jamaah punalah syairan yang madzudidian berhimpit bahawa Allah subhanahu wa itu mempunyai sifat. Barang siapa yang mengingkari sifat Allah itu kalau dia mengingkari sama sekali nanti ada kategori yang itu kufur dan ada kategori yang apa ni pasti dia. Bah yang mengingkari sifat ni Jangan mengutarbilah. Dia menggali sifat, tapi dia mengatakan tu Allah semurni. Allah semurni, tapi bukan dengan sifat, dengan darah. <tuk> <tuk> <tuk> dia esok tu yang dia perlu pahami itu. Tapi memang jadi tak sama, tak, tak, tak bagi kita mengenali orang yang menggali sifat Allah, tapi di dia memang berjauhan. Sebaliknya pemahaman itu, so nanya yang penting dia mengatakan Allah semurni. Saya sudah Abu Niyal kita zaman itu mendengar itu sifat. Semua kata-kata pendengarnya orang tu dengan sifat Pendengar Allah tu dia orang mendengar dengan izaz Haa Lepas tu sebenarnya Biasa tu Kita tak boleh menghukumi, mengerti Kita tak setuju lah kalau ada orang-orang Menghafir orang dengan orang-orang Kerana mengingkari sifat Jadi mengingkari sifat tu bukan Mengingkari sifat pun jangan mengingkari Allah tu mendengar lah Jadi itu kubur Kalau mengingkari Allah tu mendengar Mengingkari Allah tu melihat Itu kubur Tapi mengingkari Mendengar dan melihat sebagai satu sifat Itu tak sangat Okey, Jadi Allah SWT mempunyai sifat yang tidak terhingga Yang hanya diketahui oleh Allah sahaja Sesungguhnya ini adikkat alis-anam Bukan 20 ya Alis-anam dan jamaah Bagi adikkat Allah itu mempunyai sifat yang banyak dan tidak terhingga kerana kesempurnaan Allah itu tidak boleh dibatasi dengan jumlah jumlah sifat tertentu. Kesempurnaan Allah itu tidak terhingga maka sifat dia pun tidak terhingga. Imanitik. Cuma sifat-sifat Allah yang tidak terhingga itu diceritakan oleh Allah di dalam al-qur'an dan diceritakan oleh nabi-nabi oleh hadis-hadis dinamakan sebab oleh ulama sebagai jari sifat kabaria. Sifat kabaria. Ini sifat yang dikhabarkan kepada kita Allah cerita lah dikit Tentang sifat ni dalam Quran Maka kita belum tahulah Sebahagian ni boleh Sifat-sifat Allah Jadi ulama' menamakan ni Sifat khabariyah Sifat-sifat yang Allah sendiri Ceritakan tentang sifat ni dalam Quran Dan juga Nabi dalam hadis Dinamakan oleh ulama' sifat khabariyah Sifat yang, yang dikhabarkan dan banyak satu itu tapi yang masyarakat itu 99 pula, 99 nama Allah, nama Allah tu mewakili sifat asfah-sifat. Nama Allah itu mewakili sifat ar razza namanya mewakili sifat Allah Mubiliki, ataupun ar rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha penyayang. nama Allah kan mewakili sifat Allah yang mahsyu tu kan, yang 99 nama Allah Tapi ada lagi sebenarnya tambahan Bukan 99 jaya tu Jadi sifat khabariyah ni Menurut membayah haki dalam mitra dia Asmaul sifar tu banyak Lebih daripada 100 Lebih daripada 100 Jadi di dalam banyak-banyak sifat khabariyah ni Ada dua jenis sifat Satu sifat zat Satu sifat af'al Satu sifat zat Satu sifat af'al apa tu sifat Zat Sifat yang malah ada pada Zat lah. Yang ni lah Dan sifat Pada Af'al ah itu Sifat perbuatan Kalau macam memberi rezeki Menciptakan Menyeksa Apa ni um, Mengasihi, Mengampuni Itu semua sifat apa? Af ah. Af'al ah tu perbuatan Sifat-sifat Allah yang mungkin perbuatan bagi sifat afal. Ya. Dalam sifat afalan ni ada dua jenis satu sifat zat dan sifat afal. Kita mahu di dalam bab kali sifat yang afal. Dia tak nampak KL perbuatan tak afal. Dia ada benda. macam, macam contoh orang yang saya kan saya tak itu sifat yang bertanggungjawablah sifat afal. Kalau, kalau saya bercakap, mana perbuatan. Saya boleh menakafkan sifat. Sifat izad lain sifat afal lain. Jadi ulama-ulama pun membuat satu apa nih kaedah rumusan bahawa sesungguhnya sekiranya sesuatu itu ingin dikeluarkan sebagai Tuhan, ingin diangkat sebagai Tuhan ataupun ingin dibenarkan dibuktikan sebagai Tuhan ataupun untuk mengaku sebagai Tuhan. Perlulah sekurang-kurangnya memiliki 20 sifat zat Tidak perlu dibahaskan dengan sifat apa. Sebab apa? Semua sifat apa nanti akan dimasukkan di bawah pudera Di bawah bergerak tu kita pecah ambil sifat apa. Jadi tak perlu ambil sifat pahal jadikan eh, Ambil sifat zat saja, Dan sifat zat pun banyak Tapi tak ambil semua ambil kenyataan tu je Tiga belas lah. Yang tujuh lagi tu, maknanya tu perempuan je kan? Salah tiga belas Jadi, bererti wajib bagi setiap mughalak itu mengetahui atas sifat-sifat zat. Bagi sesuatu esen itu, bagi sesuatu zat itu untuk dikatakan sebagai Tuhan. Perlu, wajib mempunyai... Kali-kali-kali-kali ataupun sepat-sepat yang berikut Sekurang-kurangnya, bukan itu jahat Sekurang-kurangnya Jadi itu wujud, mestilah tidam, mestilah makar, mestilah modal, maka, tu lah Kalau tu lah -kala, wadis, yang mengucapkan wadahnya, huzurah dan kata Dan mustahil Kalau Tuhan itu Disifati dengan, itulah Ada menghadir mana, semua syarat Mahdud, sekalapan semua dan sebagainya Mustahil jadi kalau talk back home dulu, Kan Nak dianggap sebagai Tuhan Set clue tengok Ada tak sifat-sifat ni kan Minimum ni seperang-perangnya kenapa tu Bagi Tuhan kalau nak diklaim sebagai Tuhan Jadi kalau kita nak berlebat dengan lah kan Dia datang orang-orang tu Mereka orang-orang lain Hindu Buka Cina tu Christian Nak cerita kata Tuhan dia benar kan Betul lah dia set clue dia Dia punya Tuhan uh, Hujud lah kan? Ada itu, tu Bila dia ujit Siapa fikir <laughs> Kat situ je dah dah fail lah kan Eh tu punya Tuhan dah, pilih dah pilih dengar Boleh dengar cakap Tanya dia nama sebab Eh dengar pun tak boleh, cakap pun tak boleh Jadi Mana boleh Tuhan Tak boleh dengar tapi cakap Kat je dah fail lah Ini mustahil lah dan sifat-sifat yang tidak mempunyai sifat sifat Minimumnya sifat-sifat ini ini agak berperanan. Jadi tujuan kita mempelajari sifat 20 ni adalah untuk pengukuhan sifat-sifat bagi sesuatu Tuhan itu sekurang-kurangnya memiliki sifat yang berikut. Jadi. Fahamlah kan bererti Allah sifat lubuh saja kita tak ada berdua, tak ada takkan berbuat apa-apa itu. Takkan kita nak buat, nak buat di Allah buat jadi lebih sempurna. Siapa nak buat ini? Takkan apa? Ini minimum. Sekurang-kurangnya seorang makhluk yang buat gelaran manusia hamba yang telah diciptakan oleh Allah itu dia kenal lah tuhan dia. Sekurang-kurangnya sifat tuhan dia yang lubuh ini kita ura. Takkan kita ni diciptakan oleh Allah Dia beri rezeki, dia beri kesihara, dia beri kesihatan, dia beri isteri yang kata Takkan kita bersetak Allah pun kita tak kenal Amal bagi kita macam-macam Tapi kalau pemain bola dengan idola kita, menyanyi idola kita, ahli sukan idola kita Beri artis idola kita, mana suara dalam dia pun kita tahu. Ini tentang Allah tak kan kita datang so, Ini sekurang kurangnya saja ni Sebatutnya kita kena tahu Kepik lagi Bilang tu -bila sebenarnya nama Allah tu pun Hapal-hapal sesuka Bagaimana Kan takkan hal-senal tu Itulah tujuan yang kita berkata Kepik lagi sekurang-kurang hmm, Untuk Allah kenal Kenalannya kenalannya kenal, kan? Yang lebih penting lagi itulah Yang saya bahas sebelumnya dia panggil tahmin amali Nantijak ataupun kesan daripada kita Mengenai tahmin, meyakini sifat-sifat Allah Yang untung, setiap dah dulu kan Itu dah dibahangkan hanya tahu ya, Allah tujuh. Allah tujuh hmm, okay, je Allah tu je Allah tu mendengar Bila kita dah meyakini Allah tu mendengar Tak mungkin lah kita akan bercakap sesuatu yang Menyalahi Yang okay, berdekat Allah Bercakap sesuatu yang tidak disukai Allah kalau kita yakin Allah kemahal melihat Tak mungkin kita perlu buat sesuatu yang tidak diberikan ke Allah Kalau kita lihat, apa yang teringung Mungkin kita berpandangkan eh, Kita sambung buat sesuatu yang Dimenci oleh apa Yang dilarang oleh apa nah, Itu punya Apa ni Tuntutan Tuntutan daripada Kita telah mengetahui Kepasitul Allah sebut Itu dah dibahasan Kepat boleh Sengawai lah ya Macam mana saya semua luar dalam Dalam group, Yang mana belum download Suki belam puasa ni sebulan takde kelas kan Saya dengan dengar satu dua dua Dengan apa lagi dia Itu penting, itu yang penting Ini penting yang semua pun lebih penting ni Kita mesti sekadar hafal je yang kat Uterawai buat ni Tapi tak dapat nak Menghayat tu, sifat tu dan Apa ni merealisasikan konsultasi kan untuk untuk mengetahui sifat-sifat baru dan tak formal aja tujuan kita takwi sifat-sifat baru ada maksud dia ya? hanya sedar tahu ni natijah pengistadian tu itulah yang dituntut debret. sama kalau ini tempat insya-Allah kita kan? buat pembahasan tentang kita-kita yang telah kekal-kekal walaupun kekal-kekal tak wujud sebagainya tak wujud lah tapi pemikiran-pemikiran dia itu masih ada lagi Mutazillah pada Raja Baraya sekarang adalah siang siang ada berarti yang Muka Dari Raja Baraya ini dia punya pemikiran-pemikiran dia idea idea itu masih ada lagi tanpa kita sejari kenangan-nanti dia pun tak tahu benda salah dia punya kita kira di kita punya tentang akidah yang betul Kita kira tahu juga akidah yang tak betul Bila kita tahu tentang akidah yang tak betul Kalau kita tahu Ini mengelakkan diri kepada akidah yang tak betul Saya ni punggu ni Maka kira-kira nanti boleh lah Kita boleh nampak Anticard ada di sana-sama Dia buka semua tu Lalu lah Lalu lah Sekali tu dibuat kesimpulan Perbedaan anticard yang sangat peninsipal Antara Taur, Ahli Sunnah dan Jemaah Cekat-cekat yang lain Di dan Tartu Apa pula Ahli Sunnah dan Jemaah Kemudian Dia bagi lagi Awaliz ini, Marman yang tak tentu Apa? kata apa Kemudian Murjiyah, Kemudian Wattal Gila, Kemudian Fadariyah Jabariyah, Najariyah, Mushafiha Ibn Taymiyah Pun ada, Wahabi Pun ada, Bahriyah pun Ahmadiyah pun Sungguh nak bawa dia, ah, tu punya, ni kalanya lu baru, semayak ini kalau macam lu baru, tu Indonesia kan, pasir Indonesia. Ini lu baru juga, Ini ada pasaran di mana-mana tapi nah, ini tinggi, -tinggi di mana-mana, agak pening dia, di kenderaan. Masuk orang kedua, orang ketiga boleh panggung Kemudian boleh juga pergi fayatkan awal Ni pun tersebut mahal kepada kita kitab dekat bahasa Indonesia Ni tinggi dekat ni ya? Ataupun yang ini pun Indonesia dia. Yang ni lepaskan ketak-ketak, sejarah ketak-ketak Siapa bila muncul, siapa pokok Aku fahaman dia Aku biasa rumah dia Tentang-tentang macam ni jugalah Sebab ni lah Bahasa dia lebih Intellect Ini bahasa dia mudah sikit Semua ni Indonesia Ini Melayu Ini Malaysia Ataupun ni Ni mungkin Semua lah yang saya Buku baca dia Agak syari. Yang suluh kata bukan Kalau ni Orang api kereta Salafi Asyari bukan senang wajah Dia senang wajah mahal Ini jemput-jemput Ha Ha Soalan Asyari Asyari kan tu yang Belakang-belakang kan Kalau dia Masa dia daripada anak-anak pergi dah dia bertanakkan Dia ada tiga Pemikiran Asyari ni Ikut tiga orang Satu ku Al-Qulabiyah Al-Qulabiyah Kemudian Al-Haris Al-Muhasibi Satu lagi Apa nama dia Dia memang asal di uh, dia Dia boleh Tak Tapi dia buang Semua dalam tu Mana dia Pounter Dan dia ambil Dia ambil akidah-akidah Jangan lama buat kajian dia punya dunia akidah ni berdas kepada tiga ulama. Lah. Ibnu, Imam Abdullah Ima Al-Firi, Muharram Al-Asybi yang semuanya kita kenal dalam dunia. Itu perkembangan selama masih. Hai beguru nama lain. Dia dia dah Dia dah habis dah Guru ya, dengan Dengan bapak bapak bapak Tapi Bisa dia sampai Tak Ustahin Maksudnya dia Tanya dia, dia Ilmu yang dia dah berburu Walaupun salah Ini dia berusaha Semula Dia tahu Oh ni dah betul Tapi dia refer Dia refer Apa ni uh, Daripada Tiga tu Tidak sepi Tidak sepi Tidak Memang Apa ni Asal nah, kita harus menghafizi menggelabih ini. Imam tu nak lupa matahari sini Imam Syi'akidah Kita kaji lagi Kita tengok Imam apa ni Kalau Imam Al-Maturidi ni Dia lebih ambil Imam Al-Maturidi Dia Imam Al-Maturidi ni akidah Kalau apa, Imam Asya'ari ni Dia lebih kepada Imam Asya'ari ni Dengan Imam Maliki Dengan Imam Ambali Tiga tu Dia ambil lagi daripada Imam tu lah Harith Muhammad Syiwi dengan Imam Al-Maturidi ni Kita tu Adalah aduan dia Paling atas hari ni Dan ni Lepas tu Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad Abdul Kemudian Rashid Redha Kemudian Bin Bas Albani Abu Bakar Jabir al-Jazair Husaynmin Fauzat Muqbir Al-Waliyani Rami' al-Makhali Dan beberapa tepuk orang yang lain Itu satu game Menurut Al-Imam Al-Hafiz Wali Al-Gharafi ibnu Tamiyah memiliki 60 pendapat yang keluar daripada mainstream ataupun ijimah ulama. Muhammad bin Abdul Wahab Al nanti pendiri ajaran Wahabi selain yang adaptasi kebidahan-kebidahan yang digagas oleh ulama al-awamiy juga menambahnya dengan pendapat-pendapat baru yang juga terkeluar di Malayu ulama. Lah. Ini dah buku banyak macam-macam lah, bagi pengajian. Mungkin korang dapat lain. Saya dapat lain. Saya mungkin fokuskan-dekat. Apa ni? Apa yang tertentu? Mungkin ada orang lebih fokus untuk banyak lain. Saya tak faham. Boleh, boleh. Saya katanya. saya. ada tak cukup penting dalam orang-orang tanya kepada dia. Janganlah pada ustaz dan dia orang. Orang itu. Apa khanyer oh, ini menjadi dalam suka semasa ini tak ada jawatan kau Ini ada dalam seketul awal. Ini kat mana dia ambil Kita. Pentingkan orang-orang saya. Nara kita memang mesti yang terlebih mesti yang mula mula tapi ini kita tahu je kita tahu. Tahu tak? Tahu lah. hmm. tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? tak? Tahu tak? Tahu tak? tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tahu Kamu tu anak-anak, dari rumah dengan macam-macam lagi dari Malaysia macam tu muka kita Arab, harap apaan Mesti macam ni, nak lawan, kita nak lawan, lah. nah, nak, nak dibudikkan, nak, nak berjuang lah. ya, ya, ya? sampai, uang Ini tak satu tahu, dunia pada baru Aje, macam ni, macam Selamat malam. Katanya bahawa ni boleh dicicil ni sambung atas pergi ke atas pergi ke dalam macam lagi ya. Ha. Ini dia cicil-cicil ni macam agak panjang ni. Jadi memang pada awal-awal tu pemikiran sama Syahrani Setelah dia mula, mula dia Mutazilah Lepas tu tawab daripada Mutazilah Buat satu pahaman ikut Yang yang nama tadi Tapi yang menonjol ni paling-paling Imam Ahmad punya akidah Imam Ahmad punya akidah Yang diambil daripada kitab As-Sunnah pengarangnya anak Imam Ahmad Anak Imam Ahmad Pengarah satu kitab nama dia As-Sunnah Berampu ada Ha, jadi banyak ni, Imam Syarif refer Dekat itu setelah dia berkawab Daripada Kemudian itu Pasar tamat awal-awal Untuk dia buang akidah dia yang lama Dan dia nak menyatakan Akidah yang baru dipakai, pakai akidah No'ah yang baru Tapi setelah itu dia kaji balik Dia dapat dia ada juga beberapa Akidah yang di dalam 3 Ma'ana bin Ambar tu yang ada kurang sikit 3 ubah je lagi mula dia pun ikut juga Allah tu ada tangan Bila Kaisyar Masyarakat ni Tapi lepas tu nanti akhir-akhir ni Dia buat simpulat Itu tak dapatkan Tidak tu Bila Kaisyar tak dapatkan Allah memang Tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh Bila Kaisyar tu maknanya ada tangan Bila Kaisyar Maknanya ada tangan tapi tak boleh Terima kasih banyak kita minta begitu dalam kitab ibanan dia kata macam tu Tapi dalam kitab lumak yang terakhir tu dia nak tiga macam tu Dia kata Allah tidaklah bertangan dan juga tidaklah bertangan berkasih Akan tidak lah, lah. tak, Sama ada tu lah atau takwit tak, Ini macam orang syafi lah kan dia ada pahul pagi Lepas dia masuk dah dia pahul jadi beri, lah, Semakin matang, semakin matang, semakin matang Dia ubah ke istia dia setiap, ya? Ini yang mula-mula adalah -mula kitab Ibanah tu Tidak ada orang sarafi kuduh kata Masyari ni pernah dapat dengan dia Dia kata Masyari pun kata Apa-apa dia takkan dia katinya sebab dulu dia boleh Kitab Ibanah Kat sini ada dua pun dapat Ramah kata sama ada kita Ibanah tu Di akibatasi Bulungan-bulungan terdari itu, tu. Ataupun memang itu Akibat dia yang awal-awal tapi belum Ditafasihkan Bila-bila rakyat dia ia tindakan yang terakhir tu yang boleh Roger dalam kita rumah tu yang mesti menafikan yang Allah ni ada tangan dan nanti walaupun bila kafiah billahi juga yang dalam mazharja, berdua, ya, sama tawif atau tawif. Tawif, ini kedeng dalam mazhab dia ada dua sama ada tafwid atau ta'wil ta'wil ni mana yang tak tahulah apa maksud, maksud dia tangan Allah ke tahu ta'wil ni tak ada makna kuasa kekuasaan atau pertolongan dan sebagainya betul nak Menjalani betul-betul lah kawin ni kan Dari asal-usul jadidah syari ni Guru-guru dia datang dari mana-mana Pembahasan-pembahasan yang menibatkan Ada lagi nanti Kata lagi buku dia makfalah kecilan Itu lebih lagi nanti Cerita tentang jin, syaitan Bagaimana berbentuk dia, roh Bagaimana berbentuk dia Pembahasan ke mana bolehkah manusia ini terhasil dengan diri Syaitan boleh nampak manusia dia tak nampak Boleh kacau manusia dia tak boleh kacau nanti dekat pulau buku macam mana Itu lebih, lebih dalamnya Pembahasan tahun ini yang dikenal -Nah, Itu mungkin nanti-nanti kita dalam dengar Tidak ada lebih Pembahasan-pemahasan yang banyak melibatkan ala alam kain Itu dalam makfalat Islam ini Sekarang yang ini masyarakat Itu lebih, lebih detail lagi Soalan yang pelik-pelik kan Boleh tak boleh yang manusia kahwin dengan jin Dia tak boleh kenapa Habis itu manusia dah kahwin dengan jin Aku jadi jin tu boleh Dia menjelemahkan dalam manusia Atau manusia masuk dalam jin Cuma dipaham, dia faham Kalau maka lah di selanjutnya Saya kata apa yang dia faham Mereka 14 Saya puasa, Ya, kita nak buat apa-apa? Haa Seperti lah Memandik dia dalam kemahasannya tutup okay, kita. Fokuskan ke arah Bukan lah Banyak lah percipaan puasa Praktif nak lah. Puasa tu tak perlu ada Dari kekam, syaitan membenikan nak praktikkan Seperti nak amali tu apa tu Nak tak patuh, nak mula apa Nak berikir 20,000 kali ke Supaya ha. 20,000 ke Kampuannya Kata mungkin sebulan ukuran Satu-satunya tujuh suruh je Boleh, bulan tu tak Capa Bukan ilmu saja Amal tu kena singkat Oh, kata cakap pada roh ini kadang-kadang kita berkumpul dengan orang, kita berdebat dengan orang Dia menangkap lah pukul kuih dia ni Satu dia sambil berdua apa? Kita cakap kosong, rohani kita lemah. Kalau orang yang rohani dia kuat, cakap sepatah dua je Orang dia amulah, tak berani nak Dia cakap dengan dengan keadaan rohani dia kuat Amal dia kuat, cakap sikit kan eh tak, tak bodoh kan. hmm, weh dia kan betul lah makin binatang makin dilawak jadi kena takak murun tak ada apa kosong macam ni lah orang orang tu macam dia sahjo dia minat puasa sedetak. tak masuk lagi yang tinggi-tinggi tu hmm. yang, yang bersih kesih kan tak hajur tu pastilah yang orang tak taajub ni Orang lain tak tajud Macam lah Setiap mustahil Orang yang Orang yang suka banyak agama Suka boleh emang-emang Tak tajud Tak boleh diterima oleh akal Tajud sekolah orang tu Quran kita baca setiap hari sekolah Zikir bagi bertanggulah Bajir lah bagi orang yang masak punya ikutan betul-betul menuju Khalid nak lah. Mencapai Allah ni, itu wajib lah Orang fikir sahaja Dengan-dengan-sengan Murah Akhlak mulia Dengan kelima ke Mesti Mesti Mestinya Mesti kita lah Digelar sebagai Ustaz, Morana, Syekh, tak boleh. Biar ya, di dunia ni orang tak kenal kita tak apa tapi kita tak kenal di langit. Ada orang yang tidak terkenal di dunia tapi masyhur nama dia di langit. Banyak. Di dunia ni mungkin dia famous dulu tapi pastinya dia famous di langit. Ada orang tak, tak kenal, orang tak kenal dia pun di dunia ni tapi dia famous di langit. Malaikat sentiasa bercerita tentang dia. Sengok tu Allah aku pulang pulang. Sembah, mereka tak ada sembah Ada Tapi kat dunia orang tak nak Semua jadi macam tu Yang kita nak bukan yang pengen ikhterafan Acknowledgement orang dunia ni Yang kita nak pengen ikhterafan Acknowledgement The dwellers of the heaven Kita duduk ni, banyak Dahlah Tak perlu orang kenal kita pun tak tahu Yang penting itu Haa Walah macam-macam cara kan Ikut tablet, ikut apa tasaw, ikut sudu, ikut penganjian-penganjian, habis-habis Macam mana? Jangan salah ikut tu lah <coughs> Jangan salah ikut tu lah Dan setiap kekal-kekal ni pun ada yang betul Tablet pun sebagai ada yang ahli dia lah bukan Dia punya, dia punya apa ni Seher dia tu betul sangat lah. Tapi ahli, orang yang ikut, bahagian lah Ni lah punya pegawai kan Yang takut sikit Baik, kakau pun banyak juga susah Kemudian yang habis-habis punya pun banyak juga Yang poser daripada yang real Habis-habis ni lebih tak rasa macam Nabi Kalau turut, turut habis ni lebih tak rasa macam Nabi Habis kita Nabi yang sebenar tu nanti dia faham dia lah. Tak hanya sekarang Pada poser je kan Rasing dengan lagu-lagu je Tapi tu juga sebuah orang adalah tak ada rancong Jadi yang sikat sebenarnya Raja sultanan ni tu Dia akan Lebih suar Jangan akan terbuka lah Tahu tak ada Tak ada Tak ada Kalau dia tak tahu Tak ada Tiga tu dia wajib Ini kalau dia Khusus kataku gelo je Aku akan Abaik Tak boleh Tak main Itu pun tak Yang tak boleh Aku tak boleh Yang ni yang niu Wajib-kening Tak tahu yang tu main itu benar. Itu kita, kita wanita, kita wajar. Kita, wajar, kita amalkan tabligh, amalkan ilmu, belajar ilmu, amalkan jasa, amalkan semua. Kita takde kita apa, kita namanya putuskan di itu satu-satu paha, dia harus dia satu group satu lagi. Yeah, okay. Semua kita buat. Nabi buat semua. Nabi di tu itu dakwah taklintas dia. Ini buat. Jangan ikutnya dengan taksu-taksu dengan grup Yang grup lain, tamu lain Tabligh lebih ke arah Yang kita nampak lah Tapi tujuan sebenarnya tabligh itu pun Tujuan dia nak mengajar manusia Terbalik kepada mengamalkan agama Yang sempurna dalam kehidupan Lupa? Mengamalkan agama yang sempurna dalam kehidupan Itu kan je dakwah Semua-sebut Da'wah yang buat, ilmu yang belajar, ibadah yang nak buat, ikhlas yang nak buat, akhlak yang, yang buat. Tapi yang, yang tampaknya, Da'wah yang dia, yang dia semua awal, yang ada yang kisrak, itu orang tak perlu memahami, ya, maksud apa sebenarnya. dia semua nak. Dia dia ilmu. orang yang belajar ilmu dia, tahu tak ada ilmu je, lain semua tak buat. nak buat. Da'wah boleh kasau pun, karena dia nak ikut dengan demo, itu sudah cukup. Itu pun, segmen dia ada seperti lah. Karena pada demo tentu tidak sampai kan ralah awak. Itulah dia nak musi lah, diri dia mereka. meningkatkan apa ni, apa ni dia, maksud kasau. Jadi awak kasau pun ya, dia kasau dia, dia tahu dia kasau dia, dia lain macam lah, macam. Semua dapat. Semua dia dapat yang kena pastikan yang betul lah Dan tak boleh juga yang betul Dan cari guru-guru yang betul Dan saya tahu cari guru-guru Hoshid yang yang betul Jadi pemikiran-pemikiran yang bersifat ni, asobiah Yang mengutamakan buak-buak kumpul ini buang semua Kau antarik ya? Kau tahu kalau kau tahu Kau sufi Saya orang silap Tidak nah, yang buat bahawa innani minal muslimin wala tanu'tum illah wa antum syuhud saya orang Islam saya dakwah sebagai ilmu syariah saya amalkan ibadah saya buat tasawuf dan ilmu-ilmu lain jadi tahdith alaihi wassalam umma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini grup-grup ni klinik-klinik ni kau beroleh aku nak terhai ilmu dan drup Kita mahu Islam, hamba arwah, agama Islam dan mahu Islam, umat Nabi SAW. Sudah, mesti. Apa yang baik, semua kita ikut. Yang tak baik, semua kita, kolak kalau boleh ada kekuatan untuk berubah, berubah. Tak ada kekuatan, juga berenggant. Dengan dengan kuasa, dengan mulut dan dengan, dengan hati. Jawab. apa? Ha, Macam So, Cepat kita kawin. Agak <SILENCIO> eh. lama Haa Eh, sampai mana dia Ni pun kan, lah kahwin ni zaman ni Lepas hari ni tak tahu dia datang Sekarang saya akan buat peluri kat sini <SILENCIO> Mungkin satu, satu daripada 9 tapi nak buat satu hai berani. Okey, dekat tu Eh, boleh? Okey, semua pun senang. Insya Allah satu hai hari ahad. Jooila tahu dalamnya. Oh, ini tu. Apa jangan boleh datang? Hai. Ya, okey. Lalu datang IP Gaster Router datang atau datang namu seorang Mereka datang Siapa lah? Satu nasional yang ngobrol semua lah Siapa? Menteri keantar lah Supaya Pas wanya dia lagi keantar lah Bagaimana ni dah buat air tu lah, tak ada tempat ni nak biarang tu lah Ha? Apa yang ni sebulan nak pergi? Kita rawasan, sebulan siapa wajib dia Ha? Pulang, ha? Pulang, eh? ha ada tak ada sebulan ah, Ha, ada canangan Tak ada ikut je, tak minta lah Nak kelan, buat. kita buat-awal Tak Tak Pagi doktor bahaya doktor pasal walau mana satu masuk bilangan, satu pun lebih tu, daripada nama tu tidak bahaya. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. kita Betul. Betul. Betul. kita Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Minggu la payah taklah. Minggu 20. Ahad la payah. Ah, malam ni. 23. Ha? Setiap bulan Okey. Setiap minggu, seminggu ini hari jelah. 12. Pasal ni. Ha. apa ni satu hitungan sembilan. bulan dia bulan dia bulan dia bulan dia bulan dia bulan dia. berapa bulan lagi? bulan berapa macam mana kita tak mendapat Ini lah Dalam bulu pun Orang kan tak kena tangguh Yang datang ni Yang mentir ni Dia paling paling Seminggu je lah kan Dia dah berada Dia sibuk Tak tahu lah Saya nak Saya nak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 Ini, ini orang ni ada. Ada juga lagi, itu dihukumlah. Cukup kan? Jadi, kita tinjui kawan juga rasa Facebook aja macam uang kau juga ada, kan? Jadi apa yang baik itu beranak anak, apa yang tak baik itu tidak macam ada. Bincang pun berantakan, mampu pun tak ada, anak berbiji coklat dari taman dan sebagainya. Semajisnya, tempat majis malam berjam-jam juga sudah terdapat. Subhanallah, yang mulia, istiwa, masyaallah, mala,